значно важливішу роль, ніж полковник Обух. І шляхта, і євреї боялися схизматів і доносили на них Младановичу. Але в нього не було ким замінити цих військ, та й Гонта завоював довір'я губернатора і завжди умів розвіяти всякі підозри. Тож Младановичу заставалося тільки одне – козаків прихилити до себе грішми пільгами, а Гонту купити, надавши йому шляхетство і подарувавши два села». Гон та двічі разом з командою давав присягу на вірність і відданість Польщі, та й на ділі доводив свою відданість і сім'ї Младановича, і державним інтересам. Саме цими турботами губернатор Умані був пригнічений і тоді, коли до головної брами міста підїхала буда з якимись циганами. Молода циганка з цікавістю позирала на високі з дубових колод, скріплених залізними скобами частокіл і на широкі та глибокі рови котрі оперезвали Умань подвійним кільцем. Чи ж вийде вона з цього місця на волю, у світ для радощів і щастя? Чи може знайде тут в'язницю і могилу? Старий циган, очевидячки глава цієї сім'ї, яка складалася з двохлітніх жінок і дівчини, підійшов був до брами, постукав та, побалакавши про щось із воротарем, повернувся дуже стривожений назад і з повненим розпачу голосом промовив – «Ферфал, не впускають!» «Як не впускають?» «Що ти, Гершко?» – скрикнула одна з циганок. «Не впускають!» – кажуть не велено. «Нікого!» – за ікачись від хвилювання відповів наш старий знайомий Гершко, який тимчасово обернувся на цигана. «Кажуть, ніби набилось у фортецю стільки люду, що ні харчів, ні води не вистачить. то не пускають до міста, а вилять їхати під греків ліс, на поле, прямо під гайдамацькі ножі». «Вус!» – вигукнула Рухля. «І ти повезеш нас туди на загибель? Хіба ти, ребе, не знаєш, що дукат сильніший, ніж заліза? І відмикає всі на світі замки?» «Знаю!» – і говорив. але біля воротаря никає шляхтич дозорця, а шляхецька пелька сама видаєш ненаситна. Ой, вей, що ти думаєш? Хіба твоя голова нічого не варта? Іди й торгуйся!» – ладно звеліла Рухля. Гершко знову посукав молотком окуту бляхою браму. «Хто там?» – озвався сердитий голос. «Та я ж я. Приїхав до його ясної мості губернатора. Маю щось важливе переказати». «Ой, яке важливе!» «Та хто я?» – уже кривтнув з вежі маленьке віконечко-воротар. «Ребе Гершко, орендар їхньої милості. Потрібний чоловік. Це я тільки що розмовляв із паном. «Чого ж ти, собака, лізеш знову? Повертай!» Кажуть тобі до лісу, до рябого дідька в болото. Там у таборі є осавул, через нього й перекажеш свої брехні. Пані Добродзею, я віддячу, я заплачу. Хоч мене й пограбували гайдамаки, мені тільки побачитись хоч з дозорцею. Скільки за це даси? Дукат. Що? Ах, ти поганцю, та я за таку мізерію не стану й тривожити, вельможного пана. Геть от брами. «Стривай, пане! Ой, лиха! Скільки ж пан хоче! Десять дукатів і ніше ляга менше!» І воротар почав щільніше причиняти своє віконечко. «На Бога!» – сплагав Гершка. «Візьми, пане, останнє тільки впусти!» Голова у віконці зникла, а за хвилину забрящали ключі заскрипіла хвіртка. Перед Гершком з'явилася дебела постать Жовніра в драгунській формі. Жовнір простяг руку, порахував на долоні, покладені Гершком дукати, і, осміхнувшись, мовив, «Ну, якщо це останні дукати, то повертай дишель, без грошей пан Дозорця й говорити з тобою не буде». «Веймір», – заволав Гершка, – «пустіть, для пана Ротмістра у мене ще знайдеться. Ха ха. -ха зареготав воротар і впустив Гершка, звелівши йому йти за собою. По крутих, колінчатих східцях вони піднялися на самий верх башти, і воротар, штовхнувши ногою в невисокі двері, ввів Гершка до світлиці, де за столом сидів відгодований ще малим черевцем шляхтич і сьорвав, відсапуючи якусь темну рідину скелиха. Ну, буркнув він голосно, наче бульдог, вискаливши зуби. — Клади за право розмови! — Гершко Мовчки поклав десять дукатів. — Чого ж ти хочеш? — спитав шляхтич, скоса зернувши на стопчик блискучих кружавиць. — Хочеш, щоб мене впустили до міста? — Не можна, — сухо відрубав дозорця. Вас тут і так напхалося через край. Як буде на одного більше, то хіба ж це така біда?